دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندوگ ارچین کی شیرہ با دید مرائی دو پتے ایسا تائی اشاہ دی توید سنت کے اسٹر سیریز مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیر اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اي خلقوا اتقوا ربكم او يريكي درق فلنا الذي أغى الله خلقكم تفيدا كريتاتو من نفس واحدة ديو نفسنا وخلق منها او قرزول دا ينفيدا من عدد هنا زوجها ببداغه من ها دې دې کې اغا عیسا د ادم علی السلام یادی چې د ادم علی السلام نه د حوال السلام پیدا شوه را دتونې فقته نه حدیث پیش کئ اساس بن فَإِنَّا الْمَرْءَ تَا خُلِقَتْ مِنَا الزِّعِ لِعِسِ رِي تا نرمی کوئی ذکر دا پیدا شوئی را دا تونی پختین نا دا حدیث تکم نا نراغل ری حالان که دا غی حدیثا محادثین جواب کی دا حدیث دا سه نده دلته من نه دلته کهاب په کاپ دफारه تشبیر راځي کاځه عل ایسری په شان د چنه پختي څنګه چې کنه پختای عاده کمزوري وي عاده کمزورتیا نه خدا د کسې دا زنانه څينه پختيره د کمزورې ده ندي سرا نرمی کووي او کچري څينه پختای نشي نه جز ګرځي نا جو سره نکاح نکېږي د دیو جنا دا د وای خويندو نکاح په یو ځبه باندې لیکن جو سره چې ته نکاح دا نه لشي په هیڅ یو دي نکې نو ردیو جن مراد دې چې منها ینه پشان ده دی ینه من جنسه دا جنس آدمل سلام څه مطلب سن چې آدمل سلام د خټه خور نه ندک کسی هوا علیه السلام او دا دادم علیه السلام دا پاتشوی خطی اغینا اللہ پیدا کلیدم او گور دا آیت تمهید کی بیانید ناولی نبی علیه السلام بم دا خود بکیوی دا آیتو نیکای خود بکی دا کم کمدی لستو و بس امینهما او گرزولی دا دی دوالونا رجارن کثیرن سره ډیر ونسا او زنان دنیا ته الله پیدا کول رته ول واتق الله الذي يريد غير اللهنا تسالون يسوال كوي تاسو به پنوم د الله باندې تسالون که سوال کوي تاسو د یو باندې الله باندې دا الله په نوم یو بل نصوال کوي د خپلې د دا الله په نوم باندې راکا یا دا به زیادارہ نمانه تساعلونا چې سوال کوي تاسو د الله نه دا له نه تاسو چې کومنه سوال کوي تساعلونهو به زیاده شو تساعلونهو چې سوال کوي تاسو د الله نه والاراحام خپل ولای د امه پالای خپل ولایم د یو بل سره او پالای رشتہ داري د یو بل سره او پالای دام د الله دی چې رشتہ دا کټ کوي په دیو جوان دی عبد الله سلام رضی الله عنه فرمایلو یذما دینی منوریت تللم ما د نبی له صلوات والسلام د خونې مبارکنه اول دورې یوبل بہن السلام اچوے یوبل اخوات وامر او وصل الارحام خپل علم ګرداساته خپل ولې ما کټ کوے رشتہ دار ما کټ کوے امر رشتہ داری اخفل ولی چې قرآن سنت بنیاد باندې ها شرکی بدعات کی مستا وسره ایس قسم تعلق نشته به او کستا رشتہ د نسب نه نه او دین باندې تاسو سره مل ملګری قران او سنت باندې تاسو ملګری ان الله बेशक الله کان دے علیکم متا سبان دی رقیبا ساتن کې واات الیتاما ورته تیمانا نو تا او مالن داغي اديتیم دال بنه حکم دی چې د یتیم د مال تحفظ کوي پارشوارته احکام اوکی چې د پادر اسلاده ریعته دا پکېلونه بنه حکم او پارشوارته احکام کلمونه بنه حکم دی تیم وروړو دا ونی ځکه یتیم له خلک د کړه ورګی کنه یتیم له ټیلی ورګی د یتیم خان نه ساتي نه لا په یتیم باندې خلک پکې نه حکم پارشوارته احکام او کلمونه بنه حکما د یتیم وروړو یتیم سره خېګړاو کوي یتیم خیال ساتي دی یتیم مال مبه زیاته کوي یتیم سره ظلم زیاته دا کوي ځکه دا خیر ورو ولا تتبدل الخبیث او یتیم داز په اعتبار د ماکانه باندې یتیم په ما اعتبار د ماکانه لکموکه چې یتیمو ی کله معصوم یتیمی په لار مرشنی یتیم دی کله چلويشن او بیا خو یتیم نری زنه د جره ورځي نه په اعتبار د ماکان سره یادېخه ولا تتبدل الخبيثه او مبدل وینا کارا به طيبه د پاک سره پلیت مال او پاک مال مېوځي کوي څه مطلب ستاره په دې مال په نه جېس طریقې سره خولل پلیت او حرام دي او ستا مال اغه صیب دی اغه پاک دی ندې پاک مال سره خپل حرام ته یي مال مېوځه کاوه دا یتیم مال ناقاره دي ساده پاره ولا تاکولوا امخره اموالهوم مال نو دي اله اموالکم سره دا مال نخبلنا اله اموالکم مع اموالکم سره دا مال نخبلنا چې یتیم مال او مخره یو خپل مالم یوز کار روان کړې دي یتیمه غډې خوري خپل لخوري الله دا وی انله بشک دا مال د ی تیم خوړل کا نه حوب ک كبيرره د ګنالوېګنا دی او لی جرم دی ځانت نه بشکې دوی محکې بیانو دا ااشپاره سکار م نه چې د ی تیم د مال تافظ خو په کار دی اوګوره د ی تیم خخیالو سااتئ یوااضې د مال تافظ نه بلکه د ی تیم خپله دغ خیالو سااتئ نو په دې آيات کې بیان کاو واین خیفتم او کچلې لري کې تاسو الله تخستو کینساب ونه کې فلیاتاما په بار دې سیمانا نو جنکو کې فن کې ہو پس نی کا کا وې ما پاګه باندې و هغه طریقه ما دې څه کې ما طابلکم آغا چه روه استاذ ینی پارا یعنی ما حل لکم آغا چه جاید استاذ ده پارا حسن بصیر رحمت اللہ لیوی ما اتفاب لکم ما حل لکم آغا چه روه استاذ وس آغا روه ترکی ولتاو پس تال نو آغا در روه کیدو ترک اغا ولتاو پنا روه ترک باندی اغا وانخلق وارد او ماویی کې وو پس نکاو کې ما پاغه صفاتونو باندې ما د پاره صفاتم رازي ما پاغه صفات باندې څه <تصفح> مطلب لجمع الها ودینها ونسبيها دا درې دي ښه معنی مفسرین دي چې دا درې نقل کوي لجمع الها وان صبيها دا دریو لټاوی <وَلَطَوَيه> خایس دینداری دغه نسبو دغه ها کچر د دنیا نه پکی نسب او دانغه خایس دین و دین دین باکره قران سنت پابندی قران سنت دی. مسل او سنت ځکړدی مساله د عقیده سیدا دا دانغه اعمال سیدی نو اغه اوکی فانے کیو ما ثوابلکم دا دوا کچاری نی پکینه خیر دی او چې دا یو پکې دینداری چې کم نه پکې ده دې دینداری نه ګوري بس دا دوا صحیح کوي مینان نساء اے فانے کیو پسنه کاو کما ثوابلکم اغه چرواي صد فاره مینن نساء د زنانو نه و سلا س و ربا او سالور دعا په يوځي دري په يوځي سالور پیوزه نور کچري و فاتیني یکی با دیگرې اغزياتم کول شي لیکن یو زبانه دا دعا دري او سالور دا سالور حد کم نه بسم الله کار داد دا امه ته دا د پیغمبر د 파را حد کوم دی اغندو هغه غن وی بیان کول شي او دا غي حکمتونو بیا ځان لا چې پیغمبر توله غن اجازه ته نه دا غي حکمتونو بیا او امه ته 파را نه دا سلور پیوز باندی هغه یې سکول دي د نبی او جنى د نبي عليه الصلاة والسلام بیان غن وی 파را کې بیا ها اولما پکی وی حضرتی ای شرز الانها اپا طولو که دا بیحتروا داغین تقریباً دو سوا دو زرا و دو سوا لس احادیج داغین نقل لی دو, دو نور نمخ و داغین ازیاد نقل لی نورده دا وجن نبی علیه السلاة والسلام چه واضح سالو تا نور راغل زنانو تا مراغلو زکز زیاد نیکو نیکلو پده و جو بانده دم مساله داوه چار طرف سے دشمنان لو اوقیت قوی و مضبوط خاندانوں نہ نبی علیہ الصلات والسلام خاندان مضبوطو زکہ مختلف خاندان نو کی نکاو نہ وکلو دریم دار چی پیغمبر دغی طاقت لرو امت نشیل لری او پیغمبر دغی طاقت لرل شو زکہ اگی ترگانو اجازت ہے عجز یہ مسنہ و سلاسا و ربا فینغهفتان واسکه چې لريږی تاسو الله تاسو چې ظلمونه کې تاسو په واحدتان دی یو کوي او مالکات ایمانکو یا آګه خلاصن تاسوۍ خلاصنا انی وینځي وینځي او دین آیت ته حقوق النساء اشاره وات چې حقوق هغه کمند نو د الله تاسو چې ظلم به اونکه تاسو نیولوکو یاو چه تاسو که نظلم با دنه نکیگی انسا پی یو بی کدوا یا دری یا زیاتی نکی دیش اس تاسو نسکمی را شپک زالک دا ادنان زیدہ اللہ تاولو چه ظلم با نکره تاسو وعات النساء وزدریم دریم قانونی بیانو او اغداو چه اتوال ممهور امار اغیط ورک او پوروورن ورک هغېې کممه کو واتون نستا وررکې بیاو تاسو د قې نهمهرو داغې نهلاپه فین طف نه لا کوم کهچې پرې د تاستاشي صیسه من د دغه ر نه نف په خوش سره په کولو په خوړی حنی مری په ډډزلو باندې په خوشالی بانندې بیا خوړیغ واخلی خو ته بهته نووي چې ما ته د پرېز. ظالاورم حکم بیاناو دا اصلاح ریعیت په 14 سنه مطلب داو چې دې تیم مال حفاظت وکړو داغه بدن وکړو نو وس ناپوی پکې وینږو د دقیق مخاله ساتو شوف آیت کې ظالاورم حکم بیاناو تحفظ اموال الصفاها پدنا پویو د مال تحفظ دو شي چا نه مال بځای لګي ځکه که مالله بځایو لګو او سباله ل شي نه بیا پر کې چې د نهپ زما د مال تحفظ دی لی نه کوو والله توته سه مور کو نپته مالله کومللاتې ماللو نهستاسو جال الله وله چګردور دې الله استاده پا را قيامن سامان د ژوند ورزقوهم ور کې دیتا قرا فیها پا کې وکسوهم جام ور کې دیتا وقول لهم اوې دیتا قولا معروفا وینا نرما وینا نرما برابر دې بکې د استعمال دې عقل تل ویشي او پوشي ندامل بدل درکو داستم له د باخله طبيع په دی او جوان دي تسلي داول ورکاوا پینځه حکم یې بیانو الصبر في الاموال ليتامى دي مال اږي کې صبر صبری صبره باندې کېږي تیم مال تعال ترغه کې او واقديخه کې داغه د بلوغت نمخ کې بلکې داغه مال اخيالو ساته اَجِکال عقلوی کی مل اَغتبی اورکا وَبْتَلَی یَتَامَا اَزمیخ کوی تی مانانو باندے حَتَّا تَردی پوری اِذا بَلَغُنْ نِکَا کَلچور سی کی بلوغتا لویوال تود سی ترارې پوری امتحان پکوے لک سوال ور کوے بازار ته لېږی چی طریق ازتی د اَغسټول د خرصولو فَإِن آنَ اسْتَ پاس کچری معلوم کې تاسو منهم دا دينا رشداً پويا فدفعوا پس حوالك إليهم ديتا أموالهم مالون ردي ولاتا كلوها آمخرق لرا اسرافاً پا زياتي سرا وبداراً آفجلت سرا آن يكبروا مخافة آن يكبروا دي يريد دينا چولي بشدي يتويرا مال ذكتالة رغو لكو چکه سوال د الویشي ن بیا و مال ته پوسګی راشه وسپوله چورو لګوا مال ولا خو دی خو اقا الله وی دا کوي ها قران کریم یو طریقه خی تاته و من کان غنیان او اعسوک چې مال دار اممنه و من کان غنیان او اعسوک چې مال دار فلی استعفف نه زنده بچی مال خړلونه ومن كان فَقِيرًا وَأَسُوكْ جَوِهِ يَجَزْ فَلْ يَاكُلْ فَسْخُرِ دِهِ بِالْمَعْرُوفِهِ فَقِير تَرِي كَيْتَرَ نسوال پیدا كده چه مال داری نو اغاد زان باش کی او کان غریب یاده تین مال و سرین بیارتی خوری نداخو سهی کی گنا فا ده وجبانده حضر الشيخ القرآن نور الله مرقدهو ده ده کی توجيه کی مانا کی وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ آسُقَوِ ثَمَغَنِيًّا بې پروا د مزدورې کولونه فَلْيَسْتَغْفِرْ فَوْنَ زَنډه بچکی بې پروا دی او کسب مزدورې غې ته ضرورت نشته وروخره مالې له حسره نه بس دېر زن بچکی دغې د خورک نه وَمَنْ فقیرن فَقِيرًا آسُقَوِ مختاج فقیر چا وی مختاج توی حاجت من توی سوک وی حاجت من مزدور کولتا فالیا کول نه خریدی بالمعروف په خی طریقې سره د یتیم مال ورسره دی زیات دی هغه کړه قسم مزدوری کئ په قدر ضرورت اقصې تنخواه اقرت نه اخلي بل د مزدوری کینه دغه کری کی نه اقصې طریقې سره تنخواه په پیسې اقرت نه اخلي دې طریقې شرایط لغي ها او کدا غسي نه بیا دغه ښکار لالي حضرت شیخو القرآن نور الله مرقدهو دې طریقې سره قرآن الکڑے ځکه معنی بدغه کې وا من کان غنیا او ارسو چی وی بے پروا بے پروا لکه حدیث کې مراجع نبی رسول الله فرمایي ليس منا ملم من يتغنب القرآن ليس منا ملم یتغنب القران زمانه تابدارنن ندې نبی رسول الله فرمایي زمانه تابدارنن ندې هغه څوک چې ځانې به پرواه په قران باندې ورنغانو الله ولې د قران او سنت ورکوړي دي عالم دین دی لیکن سره داغینا دروازو خلکو له ځان رسې دي دغه مال او دولت هغه ته او خالق تناستی او دا علم به قدرتک کم دی ناګه کئ نو no. غنا وای بے پروایہ تا غنی آګه چاته وی چې بے پروايي والله غنی الحمید الا بے پرواد استهلی شوه دی ندېځې کيم و من کان غنین آګه سوک چوی بے پروا آګه سوک چوی بے پروا د مزدورې کول نه او مال wale yastafifo nazandebajki zandebajki او aqina de mal naqli de ka zarati eshtena darange hadith karaqali aw nabiyil salam farmaylo man hadahu allah lil islam aqso ka chala tawfiq wal kir din islam wa allamahu al quran akhulida al او بیا د شکایت دلويږي کوي هر کو ته شکایت کوي چې ما سره امدادو کېدوږي ما آزادا سين ما اوسه سم په نبي عليه السلام فرمای الله بوا چې هغه فقر هغه غربت محتاجی پستر غره دي کې ال ايام ال قيامته ترست تر قیامته پوری الله ولستر کوي فقر او غريبي چولي او چه چه تا گوری رو چه مال سیکینو بس پسقی گی بات نیم بنده پا دکی دا چې قرآن دا, دا اللہ کتاب اغیسی د دنیا د دا د ازدکلوی او دنیا د پار اویلی نرد کسی خواری از ترگی چې کم نه غار که ته مختاج پدی و جبان دیو کان فقیران او سوک چوی یا سوک چوی مختاج مزدور اکولو تا فلی اکول دفر دی بالمعروف په خیطری کې سره فإذا دفعتم کلچور کوي تاسو لیم دیتا امواله مالون لري فاشدو نو گواهان مقال کې لیم په دی باندې یو د غواهان دغه مخ کې چې سوال انکاری نشي وکف عبد الله او کافید یوالا حسيبا اساب كون کې للرجال دپار د سالو نصیب النساء ما دا اسنا تکل والله داې چې پریخي مه پلار وله اخرون اوپلووانو دلتهې بله کمزکار کوو او مطلب داوو چې د عرب به یو ور اوغ دا چې په میرا کېنابالغ اوښلیسی نه ورکلی ولی و معسم د کار نرينابالغ د کار نري او خود چې کمم دی غېخو کار نه چې کولی غېغ خو کار نو ووج نه غله م میراز کې س نه ورکولې الله و نه نه اار چاله خپلی سرهولین نه ساعی او د پار د ښو نصبا صده میما د غ سرنه ترقلواله دانې چې پریخې مور پلار وله قربون خپلانو میما د اغمان نهقلله لګوي من نو دا هغ نه او قور ازیات وي که لږېګ ډیر ریو پهکې د خپلیې هدار دی نص به دا سيه مقر شويري و دا دا مقردي ارچال پور پوریسا اغاور سوئ و اذا حضر القسمة او کلاچ حاضر شئ تقسيمتا وللقربا خواندان نقبل ولی ولیتاما او اتیمانان ولما ساکین او مسکنان فرض قوهم پس ولکیغیتا منه منهو وقول و لهم او ایدیتا اولا معروفه وینا نرم سماتلم کله چی تقسیم د سوکراغلل اوغی حاضر شول اوغی لا دغینس ایسور کئ نه باځ وی چې دا حکم دا دی منسو کله چی میراث دا غرنگه ایت رنگه دا, دا حکم منسوخ دی اصل کی خبره دادا چې دې ځکه انغه خپلوان دې دې کې تیرې اشتدار دی چې فقرا دی غریبانه دی او رشتدار دی او په میراث کیسه شتا لیکن تقسیم نه غی مخ کرا غلل نه دا امر د فار وجوب دی چې دا رشتدار رالن به تور خیرات د سر ناغيله ورکه او هغه ته وای چې تاسو سره کل چې میراث ویش سلیشي نتاش له فليسا خپلېسا هغه جکمنه درتي د دې وجنان ویزا حدا له قسمه والمساكين داول القربه ويتام والمساكين داغي وزاحت دې چې داول القربه دي او غریبان دي مساکين دي داغي له کوته مخکي ورکه فرض قهم ورکه ايته منه ده دهنه ده او قول لهم اويديتا قولا معروفا وېنا برابر یا وېنا نرمه وېنا نرمه چې ستایته او هغه ته لدرسې د دې وجنه حضرت زهبرز لنهو جنگ کې زخمې شه یو نه چې کله زخمې نشوي ته وصیت کو چې داس سمابه نه دخلو غو قرضېری اعظم را غدري می سيدمان له بخلکو قرضې ورکی نور بخلکوالي و احسان قرض خلاص نه شو او پاتشا نظاما دوست بیا وایا سوال و تاو کا نو بندوبست پوښ بیا الله یادو کله چې او فات چه دیو هغه درې مې ساه کوي قرضه غي کې ورکړنه قرض خلاص نه شو قرضې پاتش دا غځې هغه راو لګید د شپې الله ته ودرې دو او نه فال یوکرو دو یوکرو په جړاب باندې شو ا چا لا دغه څه زماده پلان قرضې دی الله ته تنظیم او کې او بندو وکې وای چې سر شو یو څلور پرسر راوي وای چې غابا یو زو یو ولا اکوا او الټ کیس تاسو مکراو تیرا او را شالتا دې چلته لړه هغه زما ک ناغړي را زیاته و ډېر زیاته و او هغه خرڅ او پاږی کې دې پلار خرزم خلاص کو او بیا دمر مال پات شو چې دا حضرت زبیر زلن او سنور بی بیانوي نو هغه سنور واړو لا په اتم ای سکی چې سنور سیه کولا آتم ایسا ای سا دې یوي یوي 22 شیلکا درهمه چ کم نه هغه رسیدل 22 22 در لاک درهمه دی وی وی خوځو چې کم نه غوړی دی دا دمره صحابه کرامو دا الله په ذات باندې دمر اعتماد وی کځما قرض د ما پدري مې څه کې ختم نشي زماد مال زماد دوست هوا دو یا سوالتو کا نو بندوبسبو نعقم د صحابي چېو چې الله تعالی سره ته یتمل خپل حج کم نه ورکا نو الله به تا باندې رحم وکړي ولیخا الذین واسمار دا پار دا وجود ده دکا جزی کئی زورن وطورتی یو ولی اخشل لزین او او دی رگیا کسان لو ترکو کچر پریزی من خلفهیم رسول زان نازوریتن اولاد ضعافن کمزوری خافو علیهم چیری کی پا دی بانده چر د دا روز تولاد پاتی کی او دی بس ای تقسیمونو کیا واغی لده ای صحی پروگرام برابر کی د کسی دا بلاغ دو کنی چو پا خفل وارو ب د ک د بل پاغې خپشه فیت تقللهږ د الله نه والقولو سَدِيدًا اویې بَرَابَر سدي د ونابرابرابر بل زجر وررکديدي انله نه ب شقا کسان یا کولوونه چېخورې اومالله اته مال دتی معنانو زلمل په زلم سره تو کې دوخ فلکه نه را اور, دی تا کی تا اور خوالل. و سيسلو نه او ځل دې چې داخل بشي جهنم ته ان اسو ځون کې عذاب ته والته داخل شي الله وي اور ته بدن رقم ندي يتي مال ما خول اخته کې اور چوللي خيټه کې اور چوللي وزانه دورت کم نه خيټه ډک کړه و دي يتي مال مخره دا سي ته کله مړ و شو نه ملي پسه چري سورې ما واخه فكره رسولي باسي علول سندوي نبي عليه الصلاه والسلام خد علينا منا كلب نبي عليه السلام فرمائل ليس من منذر بالحدود وشق الجيوب وضرب الحدود وشق الجيوب وبع بدعوا الجاهليه نبي عليه السلام فرماي جماعه تابع یاغه وخته کوي غریوان سری کوي او چې د جاهلیت غندې وې نو لهې چې غویا مل اوازې روختلې دا وداخو ظلم دی ودا زیاتهره په طریقره پیغمبر باندې زیاته کولې نو دا څه مکو کار په دې وجه باندې داغه حدیث کراځي بللې کې ان المیتا لا عذبو ببکاء المیت دا مل عذابولشی، و وارسان و داغه دا, دا جلابانده، وارسان و پس جالی، اقپلوان و پس جالی، دا صلی عذابولش ده کل عذابیگی، کل چه دا صلی وسیعتو کیس، دا خضا و دا صلی، چې ما پس بجاله، دغه ما خل نه خلک چوغو سره وزي چې کاڼه یک ادا سه بچي به وخه واپس انا داسړي عذابولي او کاغه دا و چې ما په سه بغور جاړ نه چې به نه وخه ماغه طریقه سه ایچ کم خفقان غم له غتیږدا لیکن چې به واپس نه وخه نو کبه اور په او باسي چغي نه دې په عذابولي نش ا د ابادي کنا ارنګ چې ما په سه بره تختې ال ما په یو ماقامونه په خوای وایه په خپای کې در پسه بیا تینګي و چې وڅید دې کوي یما بس بالوا په خې کار چلی شي ا لړمانان وې زمانان دې دعوتي و و سيا سلونا سعيره داخل بشي جهنم تا يوسيكم الله و دې چې اتم حکم بیانو و حکمنا مخ بیان شو احکام بیان شو دلته اتم حکم بیانو فو قلل چار چار خپل ایسا هغه ورکو شي خپل سه اړيو بنده دار دي یو سی کوم حکم کی تاسو الله وصیت په معنا ديږي کې له حکم یو سی کوم الله حکم کی تاسو الله په اولاد کوم و بارا او لاستاس کې له زکر د پد نارینه مثله حلون سین او شان یې دې د وزنانو ها یو یا ساریرو دا غا دلوران دی آیا چې کوم نه دی یری انور یوی آنو سبا دا اوروري او لکمال به نمشي ورلا نو دوی یوی سبا غی واله یوبدا اورور واله او ککر یو اوره خوری نبیادر اور دوی سی دی او دا, دا خوری وایسر ها مثل حزل اون سین په شان یې د دو جنانه ودي یعې دواخلي هانه به نیمه وسره واله د دو دوی او کچر سیوی فا این کنن پس کچری نسان جینا کئی فا قصنا دو فلا هننا پذیر پارا سلسا دوی سیری ما پاسکی ترک چپریخی دوان ها دی یا سیوا دی او ناری نشتینا صرف جینا کئی ری نمال بدری سیشی دوی سی بدی والی او یوی سا نروازستان چکم دی اغبو والی اوس ابن صربه تر زلانه صحابي و نده او فاطو لکه کلا او فاطو نه دا غو دجیناتې وی د ولوران یو غپاتش دغیره تر زمونو دله میراث کی سنور کوله وای دا جناتری نو د بیموري او غیتا د ترونو زمونو والاله کې تاسو داس شوکې کې میراث کی سنور کوي نظری دا جینکی پنی کعبان والی ندیب دا سرائی ندیب دا غم بیز اخلاس ایما زبا دیلو اسکم دیسا گورا ما ناغی انکارو کو چی نی کو انا میراس کی سور کو دا د اوس امن ثابت رزلانو بی بی اگر آقل نبی علیہ السلام تا او تی خبر اور چې دک شان چل نی میراس کی سور کی انا پنی کعبان اقلی نزو سر سوکم زخم خضائمہ نبی علیہ الصلات والسلام خاموش غلو او د کی دا ایتونه راغلو دا ایتونه راغلو چې وار چې خپل سره خپل خپلې سره اری تورکې د ول زیاتې ما کوي د چې ایسا هغه په زور باندې ماخله نبی ایت کې دا هم راغی هغه وارسان یې چې هغه بیل بیل یې غراله وان او کچریوی په دی ایت کې بی بیان د میراث د فروغ او د د اولاد دی اولاد داقی بیان دی اولاد د و غمری و مور پلار جوندی ری نسی چل کی د با مال سره چه زیده و غصر مال دولت دی او مور پلار جوندی ری نسی چل بکی نسی چل بکی بیان دی جگی کئی و انکاند کچر وی واحدتن یوا فلاحن نسبو داقی دا پارنی مارا ولی ابو ایه کچریو جنید یو دا او رور خوربر زخنیشتا او پلار مرشو نمیراز کیسا ناقا دارا چه بس نیمه داوالی نون منو راستانوالی والی آباویه او دا پارا دا مور اپلار لیکو اللو واحدی من همه لپا دا حریو پدی کې اصد و سوش پا گمه سرا مما دا سنا ترکا چې پریخی این کان له ولک کچری دیر پار اولاد که اولادی و آیا سره ملکی دو نیوی سا اپلار والی یو با مور والی سلور سی اگه با اولاد تا پهله می کول الله په ککرنی د سړی د پاارهولدن اولا وواسا او می اخلی ر نه اوواو مور پلار پهلی اومه سلس نه د مور د پااره در م سره بیا بهمال دری موروالي او دویسي دا به پلاررو لیا په انکان نهلهو د کی درپاره اخواتون اوروه پهلی اومه صوس باید وسیعتین پس ده وسیعت نا یو سی به ها آدهین چه وسیعت کولی چی او پس ده قرز نا وسیعت چه بایی ایسی پوره پورا غو بیشه وسیعت سره ده وغم ری آرونه امشتده آمور پلاری مجندیری او آولاد چه کمدهنو اشتانه ده سبه کیگی یوه سبه مور والی و پینزه سیبه پلار والی به بپنزه پادشه ذک زیات اقرب ککم نه هغه دی زیتا دی سړی ته مور پلار دی اورونه ورچ کری نه دی وجنه یو ایسا مور له بورته او پیندې سی هغه پلار والی رونو پځه پاتش ابا او کوم لارن ستاسو وابناکم زمان ستاسو لا تدرو نا نه پویگی ایوم ککم یو پدی کی اقربونه زید لکم تاسانا فا فاف پیدا کی فریزتم من الله دامو خارشی دې طرف دلعنه ان الله به سکالا کان دی علیمن و پارسو حکیمه هاوند حکمت وز دی ایت یو لكم نص ما ترق فدی کی د خدو د خاون د مال کی کی خاون مرشو نه د خزه د خاون کې سو میسره او خزم مرشو نه د خاون د په مال کې سره نوه تاسین کی اوس تا د پاره ان اسما نیم ده پا مال کې تر کا چفریخي ازواجكم ببيان استو الا يكلهم ولد کچني ديره پر اولاد خذ د امري او مال دې او قخاون نه جون دي دي او خزمړه شو اولاد نشته نو نیم مال به دا خاون واخلي نیم به نور وارثانو وال و ان كان لهن فسچري ديره پاره دې خذره پاره اولاد فلکم الربعو دستا دفار اصل و رمی سرا من ماد آسنا ترکنا چپریخی دی خزی من بعد وسیعتین پس دا وسیعتنا یوسوی نبی ها او دین چو وسیعت کلشی دی سرا پس دا قرزنا قرزو کفن دفن دا, دا عرصب مخی کی گو بیا بروسو چکم ننگو بشلی شی ولهن الربعو او دفار رد دی خزو دا خو خوان لی سوخ کلش دستا د مری او ملا شو نه تا پهې دوې سره اوسه خاون م ښ ته و تاپ کې سر مه والله هم او او د پااره د د یښو م ما د غمان نه سرفچمته پریغې تاسو د سلو ته ووي انله لکم کول لکوم ک چرنی ستا د پاارهدون اوچ اولاتديی سلی نو او غه مړیدو نه د ښې پې سلوه مې سره. او اولاد یشته سلورم هیسبه واخلی او فاین کان لکم فسکچری استاد ان لم یکول لکم ولد کاکرنی ساد پر اولاد د دې سری اولاد ناو عمر کې دو اعمال پد کې دو نخذ به سلورم هیسبه کې وال نور بنور وارسان وال فاین کان لکم فسکچری استاد پر اولاد فلهن السمنو د پار ردی خذو اتمی سرا مما داسنا ترکتم که پریخی تاسو من بعدی وسیعتین پس ده وسیعت نه توسونه به ها که تاسو اغی سره او دین او پس ده قرز نه بیا ده اغی ده پار اتم ای سرا اولادشتا ده اصده ملشو نه دیر بیا اتم سره سرا خواه ده وریستا بازوی ده ظلم و زیعته ره ظلم و زیعته نره یو ویسه ده خواهن ده کورن و تحاصل شید ابل او ته د مور پلان دا غځینه او څنګه ځان له خبره چی ویل نه ورته چې میریاسکي سنور په اخو ځان له قران خو له مقرکول نه په دیو چې باندې دا ظلم او ځاتینه لري او ان کان راجلن او کچي یو سره یو رسو چې میراثو شي کلالتن ده کلالنا سړې دی او امراتن یا کلال خزران کلاله چاته وي اوه چاته وي چې خاوند کمزورتیا وي د لاله غتوي دا رنګي پسرې ټوپې نه غته کلاله وې دا مانځو کې بي ټوپې ولر د ټول کلاله دي کلاله براښن کلاله به مانځو کې ودري خارچويا نه نه کلاله جو کې پسر ټوپې نه نګ دي په دې او ځ باندې نه چکم پسرې ټوپې خندنه نه دا کلاله دي نه کلاله نه نو کلاله هغه چا ته لږې معنی سره او شریعت کې اصطلاحي معنا د کلاله چې نه فروعه کې څو کې او نه اصول کې څو اصول کې نه مور پلارم نشتا او فروعه کې اولادم نشته نه ته او نو د غی قرآن ذکر کوي ولاهو اخون ايده رپار ورو او اختن یا خور حدیث کې خور او اور اخیاطي ښه چې د مور نبی د مور نوې اغه ته احیافي وي او عياني چې د امور پردال نه وي او علاتي چې صرف دطلع لري دا, دا درې قسمونه لري احیافي علاتي عياني احیافي چې د امور نه وي دطلع نه وي او علاتي چې صرف دطلع نه وي مور بدلوي او عياني هغهغه امور پردال ډول ټول یو نغې ته وی وي دیجی کې ذکر ځکل چې کم دی نه کوي واللهو اخون او اوتونور منل عمبي واللهو ون اوخت من ع هغه د مور نهوي بیان کوي فې کلې واحد د من نه همما او د پا د هرار او پهې کې د سوچ په ګمی سره په انکانو په دی نه سدارانې فیې په درېې سکم ان بعدې وسییت مار به دیسی شي دویې به نوروا سم اوغ درې مکدی بیا ول شیک من بعدې وسییت پس د وسییت نه یو ساب چې یت کولشي په د او پس د قرض نه غره موار غیرره مضوار یعنی کونو غیرره مضوارشا چې نه به نقصان کوون کې۔ نقصان کون کی بنے سمطلب ایسو کے کمی زیاتے مکا وے یا وصیت کے کمی زیاتے مکا وے کیا وصیت صحیح کول دوتاسه غلط تر غلط کئ دا مکا وے یا اسی اغاز زیاته و کمو وے ما وصیتا من اللہ دا کم نه طرف الانا والله قد پاک الیما قد حلیم صبر نذ ود د الله دا پل د اللهدي او منته دا اللهکغکو کتابدار شو د الله د اوکم رسسوله د پیغم بر دغو ی د خلود د داخل ک الله جنناتن باغنوته تجري چې به ک به من تثر نههاو لاندې دغ نه والی خادي نهفها همه شودي پاغیتي وظ کل فاضله او دا کامیبيلو یاام ومن اوس بل دجروررکې دی ځ کې ممنامته ومن یااس الله اوسو کې خلاب کې د الله ورسوله هو د پیغمبر داغو تعد ده او تیته حد ده د پل د الله نه ی دداخلو داخلېې الله نرن ورته خالدن دنفیه همې شوي د پاغې کې وله د رپاره او ذااب مهم او اب شرمون کې واللهتی د دې کې بل حکم یې بیان دوا او دې دې مطلب داو چې کل یو خذا 파ری باندې ثومات شو تومت ولګې دو نا کبندو ساتي پرځې مې بار ولاتي اخذا یاتين الفاشتا سيراتك به هه تا منسيكم د خود ستاسو نه فص فیدو واس مقرکه گواهان عليه نافدي باندي اربع تم انكم سالور گواهان اعطي مقررت هشمدید کچې هغه غوایو کړه فین شاهدو پس کچې غوایو کړه غي فام سکوهنا پس بند کړي په البووتي په كورونا کې یا په البووتي په جیل کې جیل کې بند کړي یا خو باغی ته وبو باسي او یا په حکم جاری شي حتا تر دې پوري یا توفواهن الموت شراشی دي تمارګو یاته او فون نل ماتو چې راشي دي تمرک او ی جاالل الله یا بوګی اللهله نه درهپاره سبي لاسهلار نه صدا د سروت نور کې براش واللا هلته خکل را س کرکل ر په <coughs> <coughs> دو ووجبانې واللهظانې او غ کسان یاتی ېشررات لې من کوم په تاسو کې یاتییانېشررات لکې یو بلته من کوم په تااس کې فاعو هم د تکلیپور کوی د دواو ته نر نهفادالی وا د تکلیپ ور کوئ او تکلیپ چې کله تااسې په پوه شو مخله راځې نهخبربهو ته سر دوباره کوئ آاز بهله وررکئ ک تنګ را شي او دغه نظان بچکې او دغ ترې دغهیل ځ کوی فو هم د تکلی وره کوئ د لا او حدیث ک راضي انا نبيل السلامت والسلام فرمای الله در رحمت په نظر نګوري هغه کسانو ته چې فیل د لوادت پکې وی کستا هغه کسان ته الله در رحمت په نظر نګور بلکې د قار او د غذب په نظر وته ګوري او بیا م سه بون دې کې معین سزا شته نه نو اګر مقلدین ایمان چې چه نه نده ده ده سزا آنه ده کائل و ایک کائل اوله نده و معین سزا ورل نیشتا کنه ده از زنا ده پارخو معین سزا ده شاده شده ده پاره جم که که شاده شده نی کوله ورل ورکه اقیل خدا سزا را وز ده غیر انسانی ی ده سزا ده چه افعال و ناکار او که ناکار فیل ده نا دیل سزام دا سی پکار دا چاگه در طول ناکار سزائی نردی و جنه دی په سزا ورکولو کې د صحابه اکرام هم اختلاف چه کم سزا زیادت لائی که قاضی ته اختیار دی آده ولو ورک بعد بوئی از ایکی بندی ام سیدا کدیو غر نیرا خلاسی او چد زین ام اخواق دا او کو জেল کې بندی نه بند کې هغه کې بيان مردار شي یا توبو بس کې کم سزا قاضي تا خر ازي نقدي ور لور ارس چې ور لګل او یادي قتل کې ودي وجني ار سزا ول زاني يات يانهم انكم فاعذهما فئن تاب فسكه شري توبو بسي درست کي عمل فارزو مختوالوي ان هما د دوالو نه ازکه احاديث کراغلو نبي عليه السلام فرمایلو یو څوک سانه چې دا الله ته مبغوز او ناکار دي یو Pare کې هغه بندا دی چې هغه سره دی او پشن د خدو کوي ځان مشابه کوي د خدو سره دا الله ته ډیر مبغوز او ناکار دي او دویم هغه زنا نه هغه ځن مشابه کوي پشن کې د سره سره سم چې سره نه دا کس دا ځان او تاسو خزه نه چې ته سړی کې دي شن په پېشنه مان سړی خزه سړی کېږي له حديث کور لنبيل اسلام فرمایلي دا هغه خزه چې ځان په پېشنه کې د سړو سره برابرۍ الله ته ډېر نه او په دې باندې لعنت او بل هغه کس چې اگر حتل کې بهیمه تا ساروت راتل کې او سلورم هغه دی چې هغه لواتد دے سلور بان اللہ او دا الله تا مفغوص دی او دا ناکارد زا اللہ وی فآزوهما تکلیف والاورت فا ان تاباو اسرها فآرزو ان الله بے شکا کان دے تواب الرحیم توب قبل ان کے محربان انما توبتو بے شکا توب قبل دو الله پا اللہ باندے للذین لپاردہ کسانو یا ملونسو چې کأي عمل ناکره به جہالت په ناپوېتیا باندې ناپوېتیا باندې سمه مطلب ګناه کأي د جہالت کارونه هغه تړنده او پنا پوېتیا سره کو نه پویږي عمل باندې نو توبې ویستانه allele توبه قبلی او هغه چاته وي كل من عسلها فهو جاهل هر اثر چې الله خلاف کینو دې جاهل ولي گونا د انسان نه به اقلله جوړئ کله چې او بنده ګنااکي نره داې ګنا پهوجبان د انسان اقل دغه وختې ختم شي د ګناونه د انسان نهبي عقلله جوړي بس دا جاهل دی او دا ناپیا دی ثممهاتوبونه بیا تووب باې من قریب ن د مرگ مې م د مرگ مخکې من قریب مراد دی ز کې د مګ مخکې او نهبي د اسلام فرمي ان الله یقبلت توبت العبدا اللہ قبلی توبرا بندا مالم یغرغر تر احسو پوری چه غرغر نیراغلے زن کا دن نیراغلے زن کا دن شروع شروع الله اللہ توب قبلی او که <خخخخ خخخخ> زن کا بیا توبینا کده بیا زنولی راولین خور توب قبلی گینا من قریب نزدی و کان اللہو فولائی کا پزدہ کسان یا توب اللہ علیہم توب قبل ک اللہ ردی وکان اللہ عوضی اللہ علیمن پوپارسو حکیما خوابن حکمت ولیس تیت توبتو او نشتر توب قبل دل للذین پردہ کسانو یا ملون سیعاتی شکی گناونا حتی تردی پوری اذا حضر کل چراشی احدهم الموتو یوتا پدی کی مرک کاید اني ب ش تت عام توب باسم اوس بوبا س وال وس بو الذينا اوو دپاره کسانو وهم کفار پحال کسان کسان ندیر یا موتونونه چې مرغي او همکو فار اويدي په حال لکو فر کې لدي کسانه توبا قبلیږنا اوله کادا کسان آ نه تیر کار د منګالله هم نهدي رپه عذابان علیما عذاابدننااک یا حل د دې کې بل حکم شپا د اشپال سو احکامو کې هغه بیان وو او هغه داو چې پميراس کې خزي په زور باندې او نکاح باندې مالای یا ايو هلذین امنو ایمامنن او لا یحل لکم د دې را استاده پارا انتر سنسا چې میراس کې والی خزي کارها په زور سره نو سوال پیدا کیږي چې خیرت په زور نه پرضا باندې نو ام جیزنی خز مال نشی شي ګځېدي میرا خومال دی او انسان دا خومان نهدي ل که دیره ځون بیاغستې شي هم نهشي غستې وله تازلو او من ساهېدي ل تذهبو د دیره پااره چې واخلی تاسو به بعضمه بعضې د آغمان نه آتی کومون نه تاسو ورک یغی ته الله تی کچر را لو کې بفاشاې مبا په بهای ښکارا سره سم مطلب خاوند کم نه تان غي عبد عباس رضی الله عنه وی خاوند تانګې دي ته به یې ښکاروي او اج پوهه باندې خلې کم نه نه بس ار هلګي اخاوند تانګي وداني په کار کنه واشرونه او سدي سره بن معروفي په خې تر کې سره وخې تر کې سره جنغه سره تیریوي خو ترې کا زنانا ابيبي آخره ادبناکه ده دا سیه نکه ده ل په کاردارې چې خاون به سرهمه وخت ختیري نهبي لصللات ته سلام تیکم ده کوه بیبی سره به او وخت هغه ختیره اودارې للحظ به کوو یو پیرا شو میدان ته راوتو دغو تاندازي کوله تاندازی این در دین اسلام د پان یو تقویات لک ٹریننګ کې شي د یو وخت ټین کونه جوازونه د غره دغی مجاهدین کوي دارنګې فوج ناخې خبوش تر اندازي کولا د نبی صلی الله علیه و سلم او مومنین ته وایي حدا ته اشاره د نه وی راش کنه تماشاکا نک وریسته وغی داسې او د نبی صلی الله علیه و سلم په دیوګه باندې د خپل زنه چکمندنه کې خو دا ته تماشاکو وی راځکنه لګته ما شوکا دا د خوشحالو لپاره خوش طبيتي کور کې دانجه تر وخت په تندي دولس بجو کړی چې کوته ورکار کیني بس دولس بجاوي نه نه هي تر کیساله چې کم نه وخت به فرصت یې لري دانجه زمونږه استاد محترم شیخ القرآن مولانا حب دولس یې سین نو ما خو د منته بیا بیان کول خبره د کوم سر ر واجب وسو کرا ویه یو سړی راغلو او هغه چې زویل مواده وعده کړه دی ا وقت شو خو یا نور څه کې کوئی چې ډوړا و تګ دین و ته چې افشا ایمال حبن ناراضی ناغو ززکل کوم مال خو یې دم درو دی څه دغې نو دی بند مال ناراضی او دا دا ولې طبیعت یو پر سرونه لګي اجه تابع ته لهګی نه بس بیا کور چکم نه نرواله او تابع د هغه چې الګی چې د قران د سنت پابندی چې د اصول نه خبري اغه وان د حقوقو د خو خبري او خو د قانون د حکومت او چې نه د غوجن نه را برکړی د غوجن نه راوتی نه غریبته بندپوئی اسرپ یو لاول پیجنې اکی لپک غشن نه درزه نه صحیح ده د قران سنت د الله کتاب دامه عشره منت تخي چې د بسنګ سميږي ستاسو کور کې به وخت څنګه خطيريږي نه هم که د وصول دلته بیانې ني صورت کې د وصول بیانې واشروه النبيل مارو و هيته ریکه سره هغه تر وخت دی روان فاین که ره تم پس کچري تاسو بد غنې دی فاصا پرزر دے انت کروه چې بد بغنې تاسو شین یوسی او يجعل الله او غرزول الله ل فيه باریکې خیرن کثیر اخر ډیر ظاهر کې به اخر نقاری حقیقتا مګور خیر دی نباجوی کنه ان چې دا پلانې منګرا واده کنه منګ کور ورس پورش خپلانه چلو شو نو تاباتم په نظر نه کتلی نو او کنه ظاهرن متاسې ځنه نقاره آخکار کا یو بند برته ناکاره نقاری لیکن حقیقتا مالاوی کې خیر ګرځول او ان عادت تم ستبدل او کچر تاسوی را دکوی دا, دا بدلول زوجین دیوی بی بی مکان زوجین فزیده بلی بندی و آتیتم او ورکلی تاسو اهداون نا یوتفدی که قنتوارن بیر مال فلا تا خوزو منو نماخلی داغین شیعه دیوی زری اخلی باتی نا چر راشا زری نبا نوشی راش دا محر بمنوش داغین اخلی مو دی بلی لی نا آداغی دی آغه نهغه د هغه د قید قینې نه چی غشتي او تعالی ورکړو بیتن څنګه فلاتاخذو منو شیا اتاخذونه اي اخله تاسو اغيله را بهتانم پر دروغ سره او اسما مبینا او پر ګناه کار سره بهتان دیتا ذکرولو چې تاسو په تهمه تو لگاوه ساده او په کنو وای بچ زهره دا مخر خوبت الله سترش انو پر دې نه الله ودا سم کوي کنه او سرنگی اخلی تاسو داغین اغمال اغمار و قد افزا او پتاس را یو دی شوی دی بازو کم بای پتاسو که ایلا بازین باز سر را تاسو یو بر سر لیک سلیک راگل را پلولی رشت داری یو بر سر وقتی شوی دی امین محبت واقعی تنگو را و آخذنا او آغستی را منکم ستاسو نا دی خوزو می ساکن غلیزا ایجاب قبل وعدك لک ایجاب قبول ستانه خو لوځ غستری وعده د دا ایجاب قبول یغستری د ایجاب او د قبول په بارکه دغه محرکنه ناتنوسته څنګه اله تاغه وکي خوشالي دي اوست کمننوی راک معلومه محر می ساقن غلیزه ایجاب قبول غستو شويره بل او کم بیاناو د دې کې هغه اشپار سه احکام وکي ارادی مطلب داو من د ای پهنی کاان للی غ سرې نتنی وونهک وتن کې او د کا م کوی مع چا سره نهک چې نک کو یا با کوم لاستاسو منن ن ساائ دبيبيیانو نه الله ما ق صلب مګ آ چې متی شوي ان نه او ب شکه دا کانهديفاشتن بهی او مقطه کاردو او سا سبي لا ډیررونا کارهلار ده محرممات سره نک م کوئ غړان کو ذکر کوي هرېمه تععل یو یا درمقیشو نور حرمت علیکم حرم شیر په تاسو باندې باندې کړي کنه تاسو و بنات الاخ او ريستاسو وبنات او خوارزین تاسو و امهاتکم اللاتی او آغا مند تاسو ارژانه کوم چې پیدل کړی درله واخرتکم من الرزواتی اخندې تاسو د پيو تا چا سره په کوللی نستاو سر نکاح کیگی نردقی و ام محا تنسائی او من دی دبی بیان استاسو فاقیانی ور بائی با کمن لاتی او آغا پرکتے استاسو فی حجورکو چو پر قبض استاسو کیوی من نسائی کمن لاتی دار بیان استاسو نا دخل تم بہننا چوزی شیوی اتاسو اگی سرا خو پرکتے گا پر قبضتی نی نو ام اغی سر نکاح اغن کیگی چوزی وال اگی ا امور اگر هاو است یو دیواله شو بیا غی سره نکانه دی فایل لم تکونو پسکه چرنه یتاسو د خرتم یو دې شری بهن نا غی سره ولا جنع علیکم نشتر غنا فتاس باندې ا په نکا کې را یو خدا او غی سره لاندې کټ نو شوی او سره وا وړه نو بیا کېږي وسره خیر وهلا ال ابناکم الذین اخذید ذمن استاسو من اسرا بكم دل شغان استاد سنوي دا خپل لکنګور چی وته وي دا اصلي دې چې کمنه نو بيبي متبنا غنا الاغستي شي دا انګور چی ورته دي په نکان شي واسه وا انت جمعو ا جمع کول استادو وبنه اخته ني ومینه دعا خویندو کې دعا پنده پيوت باندې هغه ستو دانارवाडी الا ما سلام مگر هغه مخته شي وي او يتي بادي کرے یا کله واه هغه فاسیا بل خور هغه کول شي ان الله بشکاللا کان د غفور الرحیمه بهن کې مهربان